З дверей моргу випорхнуло кілька щебетух студенток. З-під їхніх дублянок визирали білі халати. Біля ординаторського столу сиділо двоє: молода фарбована чорнявка і старша медсестра. На столі горіла настільна лампа. Жіночка у пуховій хустині провела їх у підвал, де лежало тіло. «Будете забирати?» – спитала вона. «Завтра заберемо», – сказав Матвій. «Такий молодий, ладний, боже, боже!» Медсестра склала руки і стала молитися разом з ними. Яків у коридорі вивчав поглядом труби, щоб не дивитись на практикантку за столом. «Це ваш батько?» – звалися дівчина. Яків кивнув. Дівчина кивнула теж. «Зрозуміло», – сказала вона. Ще подумавши, додала, «А у мене тут практика». «Тут?» «Ага». Яків підійшов до неї. «Тут курити можна?» Дівчина відчинила вікно. «У вікно?» «Мені теж». Обидвоє запалили. «Що це?» – спитала дівчина після затяжки. «Це трав'яні». Вони замовчали.